Fymta ættartabla Háðórsætt Þriðja ætt manna eða ætana Afkomendur finnva Efstur er Marag Frá honum er komin Háðór Gullin lokka Og þaðan Leggur í Gundór Síðan Galdór sem átti Hareiði af Halaða ætt Og síðan loks Glórheiðil Sem átti haldír Og þá erum við komin í fjörðuættartöflu Galdór og Hareiður áttu í fyrsta lagi Húrin og í öru lagi Húor. Húrin átti Morven og þau áttu Túrin eða Túramba og Níinor eða Níiniel. Húor átti hins vegar Ríjönu og þau áttu Túor sem átti Yðrilli, Silvurfætlu og þau áttu Jarentil. Blasiða 351 Nafnaskráð